Az előbb kibaruló kollégám most Némán sír a monitorja mögött. Gondolom megint az új nő insta profilját nézegeti, pedig figyelmeztettük, hogy ne tegye, mert nincs semmi értelme. Majd fel is villan a Facebookon -a, a munkahelyi cset szoba, amiben öten vagyunk az irodából, és a bikinis fotón az új csaj szőke borzalmasan fék póthajjal, atomfészappalt fejjel, műmosolja a ronda porcenáhéjas fogakkal virít. A nő feje rémesen mű. a szája túltöltve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 A többiek körbeállják és vigasztalják. A felhevített teveszarszagú cigi gőze megcsapja az orrom, és újra hány ingerem lesz. Írok Léviának, hogy meló után üljünk be valahova, mert ki kell magamból dumálnom ezt a kurva munkanapot.